Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. 91, 16, FN. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat VN91.6 FN. Para vivir contigo. Señores senyors, molt bona tarda i benvinguts a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM o ve a través d'internet www.rtb-migfm.com Així de complicats són nosaltres. Lo... Ens remuntem a l'estiu de l'any 2008 avui per refrescar-nos una mica. Amb la veu d'aquest senyor, era David Civera. I aquest tema que va sonar molt i molt. Doncs sí senyor, per a vivir contigo, per viure amb tots els oients de la ràdio... I això és el que t'oferim des d'aquí. I avui comptem amb la presència de la Susana Avila bon dia. bon dia. Doncs a veure si podem sentir-te bé. Uh, aviam, ara? No. No, no, no, no. Val, ara sí que hem trobat la solució. Espera, ja ho ara, ara sí. Ara sí, ara sí. Bon, ara, bon dia Jordi, bon dia, bon dia, bon bon dia. dia Junts. Doncs sí, ja tornem aquí novament, un dilluns més, per acompanyar-vos. I déu nhi els salts que fa aquest CD. Es nota que té ja... Ha... Deus quants anys. Sí, sí. Por... Més que amb aquesta música no m'estranyarà salti, la veritat. Por nada. A la... Por sí senyor, por nada, por El que passava amb els antics vinils, <ríe> també passa amb un cd digital. A veure, ara? Sí, ara sembla que sona millor això. A nova cançó. Molt bé, doncs comencem el nostre programa d'avui repassant algunes de les informacions arribades a la nostra redacció. I avui hem de parlar del barri de la Trinitat Vella. El govern del districte impulsa una mesura de govern per realitzar un cens d'habitatges ocupats a la Trinitat Vella. El plenari del districte també es va presentar una proposició conjunta de tots els grups municipals que pretenen a la Generalitat perquè traslladi i tanqui definitivament en el centre penitenciari ubicat a la part alta del barri. La setmana passada es va fer el plenari del districte de Sant Andreu. Hem de dir que en el marc d'aquesta sessió el govern va presentar una mesura de govern govern, tot sigui sí, així, que va obtenir el recolzament de tots els grups municipals i que recull el projecte de realització d'uns cents d'habitatges ocupats al barri de la Trinitat Vella. Amb aquesta mesura, que ja tindrà un informe de resultats de principis del 2014, es pretén detectar situacions de fragilitat social al barri, solucionar situacions d'inseguretat jurídica i millorar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 i treballar conjuntament amb el teixit veïnal, els equipaments a realitzar a partir dels usos previstos a la modificació del Pla General Metropolità, el que es coneix més com a PGM. A l'informe del regidor, del senyor Raymond Blasi, va destacar que durant 2013 el districte de Sant Andreu durà a terme diverses actuacions de construcció i millora d'alguns equipaments del districte i impulsarà la millora i adequació de l'espai públic. Aquestes actuacions giren entorn d'una de les màximes prioritats d'aquest govern, que és la millora de la qualitat de vida de les persones. Així, durant aquest any està previst que es desenvolupin un total de 20 actuacions en equipaments i espai públic i s'encarregarà la redacció de diversos projectes per continuar en aquesta línia d'invertir en la millora dels serveis als ciutadans. Entre els nous projectes, destacant com a principals el nou centre cívic i casal de gent gran del barru de Viver, l'ampliació, rehabilitació i millora de l'accessibilitat al centre cívic bon Pastor ubicat a la plaça Robert Gerard, número 34, la reurbanització del nucli antic de Bon Pastor, la transformació del canòdrom en un connector d'empreses creatives i creadors, les actuacions per reurbanitzar la Plaça de la Mainada i la Plaça de l'Assemblea de Catalunya, la propera obertura a, a finals de any del Casal del Barri de Sant Andreu, la tercera fase d'habitatges de la remodelació del Barri de Cases Barates del Bon Pastor i la reurbanització del Passeig Torner a la Tritat Vella. Mol també dir-vos que Raymond Blasi va voler ressaltar en la seva intervenció la importància de la signatura aquesta setmana del protocol entre l'Ajuntament de Barcelona i el govern de l'Estat per d'unaim. ...puls eh, definitiu a l'estació de la Sagrera, fet que permetrà culminar el projecte i dotar ja de normalitat aquesta zona de la ciutat afectada durant anys per l'impacte de les obres d'alta velocitat. El protocol preveu abaratir costos en l'edifici de l'estació i cedir la gestió de la zona comercial de l'estació a un inversor privat. Pel que fa a la part decisòria, tots els grups van aprovar per unanimitat les bases per la concessió del premi a la solidaritat i la cooperació internacional dels distrets de l'Andreu i van informar favorablement el pla urbanístic per la regulació de l'ampliació de l'escola Eulàlia Bota i el pla d'especial urbanística permetre l'ampliació del centre cívic de Bon Pastor. Quan als prex presentats, destacà que el govern municipal va acceptar el presentat per Unitat per Barcelona el que vendria a ser Esquerra Republicana que feia referència a la promoció i creació d'espais de coworking en els baixos i en locals industrials desocupats en el districte, amb la complicitat de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament amb l'objectiu de donar suport a l'autoocupació tant a nivell individual com cooperativista. Així mateix, el govern també es va comprometre amb aquesta formació política a portar la seva proposta de pont per a vianants provisional a l'alçada de Joan Torres per accedir el sector de la maquinista a la propera comissió de seguiment de les obres de l'alta velocitat. Finalment, a l'apartat de preguntes i a petició per iniciativa per Catalunya que reunida i Alternativa, el govern va informar que un grup d'arquitectes municipals i historiadors faran un estudi per catalogar tots els elements patrimonials del nucli antic de Sant Andreu a protegir. Està previst que a principis del 2014, és a dir, l'any vinent, es pugui presentar el resultat d'aquest catàleg. I saps quin és uh, un dels historiadors que faran aquest estudi? Quin serà el nostre historiador, en Pau Viñas? Pau Viñas, sí Aquí senyor! <laughs> Molt bé, doncs de l'estiu del 2008, el que escoltes ara mateix, la música de Belanova. Amb aquest tema que ens va fer ballar i força, es diu Baila Microfon. I el que també pot fer ballar el nostre cor, el que també pot fer ballar el nostre cor, és la situació meteorològica per als propers dies, que és el que escoltem tot seguit. Comencem la setmana i ho fem amb moltes estones de sol i amb la mateixa cantarella de cap de setmana. Sol a la costa durant tot el dia, creixement de nuvolades a partir del migdia cap al prelitoral. Seran aquí, cap a la serrada prelitoral, on sí que es podran veure algunes nubulades actives i amb algun rocet, amb alguna tempesta entre el Montseny, la Mola i Montserrat. Aquí Barcelona sol, potser les restes de les tempestes aquesta tarda en forma de núvols prims, sense cap mena de conseqüència meteorològica i amb temperatures pràcticament calcades de les dels últims dos dies. Valors màxims ha tocar els 30 o 31 graus, als internats més càrits de la ciutat, i allà on no s'hi arribi la humitat farà que la temperatura deixi a fogó volti fins i tot els 35 graus. De cara als propers dies no canvia la situació meteorològica, sol, creixement de núvolades de tarda, potser el roixets i les tempestes més freqüents a cada dijous, quan de manera puntual podíem visitar fins i tot la sana costaneta. House of stars, now we're my... doncs, divendres ens passejavam pel barri de Navas. Ja volem continuar el nostre recorregut pels diferents barris de Sant Andreu. Ara entenem al Bon Pastor, perquè parlarem amb José Maria Faldo, que va ser, ser vicepresident de l'Associació de Veïns d'aquest barri i ara és vocal d'aquesta associació del Bon Pastor. Doncs, escoltem què ens va explicar José Maria Faldo sobre el passat, el present i el futur d'aquest barri del districte de Sant Andreu. Ara, una tarda ens trobem el Sr. José Maria Faldo que és vocal de l'Associació de Veïns del Bon Pastor. Bona tarda, senyor Faldo. Bona tarda, bona tarda. Expliqui'ns una miqueta qui és vostè i parli'ns una miqueta de l'Associació de Veïns del Bon Pastor per conèixer-lo una miqueta més de prop. Jo soc un vocal de l'Associació de Veïns, fa molts anys que estic a l'associació i... Vaig veure nèixer l'Associació de Veïns cap als anys 70. Bé, té un recorregut molt llarg, l'Associació de Veïns, i una tradició de reivindicativa molt important al barri. Com van sorgir aquests primers passos de crear l'Associació de Veïns d'Algun Pastor? Se'n recorda? Sí, era, era, llavors era, hi havia el franquisme i les associacions de veïns encara no, no hi havien gaire reconegudes i van començar a treballar en una associació que es deia Associació de Cabezas de Família, Mentrestant legalitzàvem l'associació de veïns, i bé, de bueno, quan una vegada es va legalitzar l'associació de veïns ja, l'associació de cabezars de família, que sonava al règim antic, això de cabezars de família, i les dones no, i aquestes coses, va desaparèixer. I les vuites més importants que van tenir al començament, és dir, la dels semàfors que tots recorda, tothom recorda aquí a la parròquia, el semàfors aquell aquí del carrer Sant Adrià, doncs van atropellar a persones i la reivindicació primera del franquisme era del semàfor. Després l'ambulatori, que va ser la gran reivindicació i es va aconseguir, aviat ferà un munt d'anys ja, sí, sí, no recordo quants ja, del 74, un I bé, va ser una lluita molt important i va... la lluita aquesta no només va aconseguir l'ambulatori, sinó que va cohesionar molt al barri, a tota la gent del barri, la gent del barri va fer pinya, Sí, sí. Ara estem a l'any 2013, no sé si des de l'Associació de Veïns del Bon Pastor com valoren aquest curs, per dir-ho d'alguna manera, el que del setembre fins ara, fins al juliol, ha estat un any de reivindicacions, unes que res, entre altres temes, per les cases barates, eh, ha estat un curs de reivindicacions, on l'Associació sí. de Veïns... Sí, sí, molt importants, molt importants. Uh, reivindicacions pròpies del nostre barri, i després reivindicacions que són ja una mica més generals que tenen a veure al nostre barri, però que no, no només afecta al nostre barri, sinó més generals. Les cases barates de, és una reivindicació important eh, perquè, a veure, el patronat a l'any 2011 no va aconseguir el, el crèdit perquè les, les bancs es posaven molt difícils d'aconseguir un crèdit i l'Ajuntament no, no va fer prou però on no ha arribat el patronat, ha arribat l'Ajuntament, vull dir d'alcalde o algun càrrec important que pogués negociar, per exemple, amb el Banc Santander o amb la Caixa. I hem estat patint aquest enraderiment de, de, no, de, no de no tenir prou crèdit per, per començar les obres. I es va aconseguir a primers d'aquest any el crèdit. Bé, a finals de l'any passat. I a primers any es van dir que de les tres blocs que es farien, només en ferien dos perquè no tenien prou crèdit. I llavors, clar, la gent està una mica a mosca en el sentit de que eh, l'Ajuntament té diners, 60.000 euros de superàvit a l'any 2012, es gasten diners amb el, el Passeig de Gràcia, amb la Rambla de Catalunya, amb la part del diagonal, amb, bueno, amb mil coses, no? amb, amb el circuit de Montmeló, que això ja és el, vull dir que és una cosa ofensiva per la gent d'aquí, amb la necessitat que hi ha d'aquesta remodelació perquè les, la, la vida es va deteriorant els habitatges que, que, que queden, no s'entén, no, no es pot entendre com que l'Ajuntament no posa diners per acabar els tres blocs per fer els tres blocs i avançar la remodelació. I estem amb això, és dir, amb una baralla amb l'Ajuntament, d'aquestes que jo dic això, jo digo l'o, l'altre, i últimament doncs, eh, han tret un invent que és que feran mil pisos de lloguer que costaran 100 milions d'euros. Llavors, ens han posat a aquest tercer bloc, aquest paquet i no ho volem, no ho volem perquè en aquest paquet tots els pisos són de lloguer i el conveni que hi ha a les canes barates la gent pot decidir si vol comprar, si vol lloguer i quin tipus de lloguer perquè hi ha molta varietat de lloguer, lloguer per gent gran, vitalici, lloguer per bueno, diferents modalitats de lloguer. Llavors si es posen dins d'aquest paquet dels mil habitatges doncs perdrem el, el dret que tenim del, del, del conveni que es va signar el 2003 i no volem, això no volem i tampoc volem que un bloc sigui tot de lloguer, perquè a llavors les, la comunitat de propietaris no existeix perquè l'únic propietari és el patronat, llavors la gent no s'agafa amb la il·lusió que cal i amb l'edifici que és comú a, tot, a tots els veïns i això és fatal perquè un bloc que pot ser nou de trinca excel·lent en plaques solars i un, una escola condicionar unes coses que, que, que tu veus que estan molt bé, doncs en quatre dies es, es fa malbé, no, no estem disposats a que això que passi, això volem que sigui com les altres fases, que hi ha unes treballadores socials que fan el seguiment de la gent que va viure als nous pisos, que ajuden a constituir les comunitats de propietaris, inclús fan un règim intern per coses que no són estrictament legals per tot, però que els veïns acorden com s'ha de fer servir el pati, per exemple. I aquest acord, com és un acord de tots els veïns, es respecta. Dir, això és molt important per, per, per nosaltres. Uh -huh. I posar-se dins d'aquest paquet, això ho destrossa. Uh -huh. Entre aquestes reivindicacions, aquesta situació del patronat amb les cases barates, hi ha, hi ha hagut altres reivindicacions durant aquest curs escolar al Bon Pastor? Sí, el... I altres teves reivindicatius... Tota tot la llei de barris. L'estiu la... passat, al mes de juny, cap a una mica per Sant Joan o així, vam anar al districte amb una pancarta que posava tercera fase ja i obres del pla de barris, no? Les obres del pla de barris. Estaven encallades. També es van encallar perquè a començament del 2012 a la Generalitat va dir que el 50% dels diners que ha de posar per les obres, aquestes obres no les posava. I llavors el... no tenien diners, el... aquesta història que compten és de la Generalitat. Llavors l'Ajuntament, com havia de posar el 100%, va estar tot el 2012 sense fer res. Ens uh -huh. havien dit que feria el centre cívic i un carrer, el carrer Orius, però no ho va fer. I tot el 2012 es van passar sense, sense res, en blanc. I ara eh, l'Ajuntament... Aquest ja començarà cap al setembre a fer el centre cívic i a alguns, alguns carrers i llavors estem molt contents de que passi això perquè ens, va, ens ha costat molt desencallar aquesta idea de que com la Generalitat no posa el 50% nosaltres no fem res i el barri del Bon Pastor era molt, molt important perquè quan es va aprovar el pla d'actuació del districte no, només hi havia coses del pla de barris si aquestes coses no les feien doncs la llei no tenia ninguna gràcia, es quedaven sense res, sense el que es tocava per els quatre anys i sense la, la, la sobre del pla de barris perquè no, no posava a dir la Generalitat i l'Ajuntament tampoc, i l'uno per l'altre, com diuen, no la casa <ríe> sí o no va Diguem que aconseguir eh, per fi aquest centre cívic és un dels punts positius, molt, positius curs, molt, molt, molt positiu. positiu. no sí. sé si en aquest balanç hem parlat dels punts negatius de reivindicacions i de les queixes que tenen des del bon pastor però no sé si em pots dir algun punt a favor alguna Home, quan aconsegueixes coses que has estat barallant molt temps i lluitant és una satisfacció és dir, aconseguir que finalment um, fa, arreglin el centre cívic i com tal com estava previst i que arreglin els carrers que hi havia previstos doncs genial, és dir, contentíssims no, no estem a, al contrari perquè nuestro esfuerzo nos ha costado ¿no? que això farà al setembre sí, començarà al setembre encara no, no s'ha posat en marxa bueno, però, però hi ha però es un posarà, compromís, sí, un sí, compromís sí. ara ja és seguríssim Vaya, que sí, que sí <ríe> ara parlem una miqueta del barri, quin seria per vos, per tu, per vostè la zona preferida de bon pastor? per mi? sí. Home, a mi m'agrada molt la biblioteca la, la part aquesta de la biblioteca a mi m'encanta. És el lloc on estaria hores i hores i hores... Sí, per llegir és... llibres... Per... I ha de tot. A la biblioteca hi ha mil històries. Mil, mil. No, no t'avorreixes mai a la biblioteca. <ríe> hi ha molt bon ambient, és un lloc mm, especial per mi. Sí. Quan va començar a gaudir de la biblioteca del Bon Pastor? Doncs ja fa uns quants anys. Mira, amb una remodelació d'aquesta de les cases barates, que a vegades sembla va ser la primera fase, a finals de la primera fase, l'Ajuntament va fer la biblioteca, de les poques coses que feia sense que hi hagués una pressió d'aquestes tan fortes dels veïns, i molt bé, molt bé, han fet una biblioteca, és, és un lloc per mi especial. Mm -hmm. Sí, animeu en tots els veïns, no només del Bon Pastor, sinó també de tot el districte de Sant Andreu, que s'animin a gaudir de Biblioteca del Biblioteca Bon Pastor. I de les biblioteques en general. I de les en general, biblioteques en tenim general. Tenim una, una xarxa de biblioteques molt, molt potent. Uh -huh. Ja encara un en curs vinent, ja després de l'estiu, eh, quin programa té preparat l'Associació de Veïns? Continuava amb el tema de les cases barates i seguir un tema que no ha quedat molt pendent, que era el tema dels autobusos, el... Uh -huh demanem fa temps que eh, es comuniquin amb, el, amb els ambulatoris. Nosaltres anem als especialistes a la Meridiana, al cap de la Meridiana, i tenim rehabilitació i no passa ningú autobús per allà. Ens deixa la gent que ha a rehabilitació i per la gent gran queda bastant apartat i és molest, sobretot quan, quan surts de l'ambulatori. Quan arribes encara la parada queda més o menys a prop, però quan marxes està al quinto Sí, has d'anar a l'hipercor a agafar l'autobús una persona que, que va amb mal d'esquena o que va amb mal de cama a fer la rehabilitació ha d'anar a l'hipercor a agafar l'autobús no? o agafar un des que passen baixar i agafar-ne un altre és una història i demanàvem això però ha quedat sense i, i també l'autobús al, al nou CAP aquest de la de les casernes, uh -huh. l'Isabel Roig, que tant ha costat que es posi en marxa, com a mínim les urgències es posen en marxa i també demanem que, que passin autobusos per allà. I fèiem la comparació al sociosanitari de les cotxeres de Borbó, de l'avinguda de Borbó, on havien abans les cotxeres dels autobusos, passen 6 autobusos de dia, però per endavant, eh? i dos de nit. I aquí, el nostre d'aquí doncs cap, ni de dia ni de nit i des de l'Associació de Vells de la Trinitat Vella i des d'aquí, des de l'Associació de Vells del Bon Pastor, havien fet propostes de canviar el recorregut de l'ONSA i penso que el, el, el, el, el districte ho està, ho està mirant i com no és una cosa gaire complicada, doncs això sí que ho farà. Les altres coses penso que no, però aquesta és, és possible que s'aconsegueixi. I més necessària. Sí. Uh -huh. Després tenim l'autobús aquest nou de la xarxa ortogonal, el Horontal 8, el H8, que no han parlat amb nosaltres, l'Ajuntament a veure té una política de dir: "Quan faig una cosa te l'explico. Però participar per aconseguir aquesta cosa i veure quines pros i contras i què pensen els veïns del que vols fer, Això no ho fa. Això no ho fa. I donc ja han resultatstrabòticsu. Ara el, el, el HE8 para al centre comercial de la Madinista, però no arriba a la part del, del casc urbà cap al riu. No connecta amb el metro, per exemple, de la boca del metro d'aquí del bon pastor. no té cap sentit que no connecti una xarxa tan important amb, un, amb una boca de metro, perquè aquestes xarxes, el que tenen la gràcia que tenen, és que tenen molta connectivitat i no lligar-la amb la boca del metro del bon pastor és que no sé qui ho ha fet aquest pla i però clar, si ens hagués consultat els veïns està clar que els hi haguéssim dit que calia que arribés o cal que arribi fins a la boca del metro del barri. Mm -hmm. Per tant, podem dir que l'associació de veïns del bon pastor és una associació de veïns molt reivindicativa molt lluitadora que sempre està lluitant per alguna iniciativa per millorar el barri i la vida dels dels ciutadans i les ciutadanes del barri dels veïns i les veïnes i que sobretot el que demana a l'Ajuntament i el districte és que es compti una miqueta amb ells. Participació. Participació però per participar, no per aplaudir. Uh -huh. És dir, quan s'aconsegueixen coses ja aplaudim, no? Aplaudim que, hagi, que, que, que, que, es, que es remodeli el centre cívic, aplaudim que, que... però podem aplaudir més coses i per aplaudir-les de vegades cal participar perquè si no, no s'arriben a qui governa no s''benta no del que, les necessitats que té la gent, que cada dia es de fer servir alguna cosa. Ja no? mm -hmm. per acabar amb el carrer com a bucal, aquí de a del Bon Pas, no sé si que, quin és el futur que li agradaria per tenir aquí, aquí al barri, quin futur li agradaria? Hom al futur tenir molts molts serveis. Uh, hem de guanyar en convivència, hem de guanyar en convivència, i hem de conviure. És dir, de vegades hi ha gent no, passa, no? Que hi ha comunitats que viuen però no conviuen amb els altres. i això és un, per mi no, no és una cosa que, que m'aradair gaire. Que ens hem de barrejar més la gent. No? Ens hem de, gent de, de fora, gent d'aquí, bueno, ens hem de barrejar més, més, més barrejats. Que això és una de les coses que m'agradaria. Intentar que, que el bon pastor sigui, tothom del bon pastor se senti del bon pastor, uh, perquè clar tenim ahí els blocs de la matinista que, que costa molt uh, arribar és a dir que hi hagi bona comunicació. bona comunicació és, és complicat, és complicat. És, és costa, Això sí que m'agradaria molt de les coses que em fan més il·lusió no sé, més il·lusió, no sé, tot el tema de la formació professional, que, que nosaltres fa temps que demanem que hi hagi una formació professional pública, potent, i que no només sigui pel barri, sinó per tot el districte, que no n'hi ha, de, de, uh -huh. no hi ha prof formació professional pública al districte. Uh -huh. Bé. D'acord, ja acabaríem aquests dos sitxos de futur, no? De la de... sí. associació... Una mica més de convivència, una mica més de fer pinya entre tots sí, els sí. que viuen aquí a Bonpastor sí, sí. i també una oferta de, de formació per joves sí, sí, sí. de qualitat. Sí. D'acord, doncs moltes gràcies per aquesta entrevista, Sr. José Maria Faldo, vocal de l'Associació de Veïns del Bonpastor. Mm. Molt bé, doncs això és el que ens va dir el vocal de l'Associació de Veïns del Barri del Bon Pastor, el Sr. José María Faldo. Nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Parlem de l'Espai Jove Garcilasso que us ofereix les seves activitats per al mes de juliol. Cada dia de juliol t'esperen un munt d'activitats gratuïtes a l'Espai Jove Garcilasso, al carrer Garcilasso, Garcilasso número 103. Avui, per exemple, a les 4 de la tarda, es projectaran pel·lícules votades per joves d'entre 12 i 16 anys i a les 6 es realitzarà un taller d'autodefensa on s'experimentarà el poder del cos i la ment per afrontar millor la vida. Molt De su I avui és dilluns i el que fem cada dilluns doncs, és conèixer que és el que ens deparen els astres per aquesta setmana. Brujo, bella, sí, con... Doncs connectem amb aquest senyor i a veure què ens diu. Benvinguts de nou a l'espai de l'horòscop de la setmana que comença el 22 de juliol del 2013 i està ofert per la botiga esotèrica Nostremont del Vendrell amb el telèfon 977-66-4186 que també els ofereix el seu tarot per telèfon 806-566-125 Comencem amb aquestes supersticions o curiositats i avui anem a parlar del Cactus Diu, posar cactus a les finestres dona bona sort. Una creença popular afirma que aquesta planta allunya el mal de la l'allar. La seva gran capacitat per absorbir la humitat del ambient el converteix en un poderós protector contra els esperits malignes que necessiten la humitat per desenvolupar-se. El costum de col·locar els, els cactus a les portes i finestres, observada en tota la conca mediterrània europea i asiàtica, prevé de la creença de que si els esperits troben aigua al seu pas, poden ofegar-se al creuar-les i quedar així retinguts en aquest lloc. Doncs, després d'aquesta introducció, anem a centrar-nos ja en l'horòscop de la setmana i comencem, com sempre, per l'Àries. Ara són els dies molt propicis per les qüestions de la xar i per iniciar nous projectes. També afavoreix la relació amb els altres. Bons pels assumptes professionals. Taura. Es poden considerar aquests dies com a favorables a propiciar un augment de categoria sou o almenys la imatge amb els caps i patrons. Dies de sort a nivell econòmic favorables per la l'atzar. Desons. És possible que durant uns dies surti la necessitat de fer algun viatge de poca durada, però que li pot ser important per al seu treball. Cranc Segons el trànsit es preveuen relacions amb persones del sexe femení que li poden ser importants amistats, coneguts, etc. Lleó. Bon moment per relacionar-se amb la gent, amistats i per sortir i fer conquistes.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 Doncs la resta de signes demà Vinga Vinga, nosaltres acontrim amb el nostre programa I el que escoltes ara mateix La música de Mario Mendes Amb aquest tema anomenat ella I ara, Susana, cap a on ens n'anem? Ens n'anem cap a la biblioteca de Can Fabra, al centre Sant Andreu, perquè no ahir, sinó a la tarda, va haver-hi una activitat que es va titular Més enllà de Star Trek i Star Wars. Eh, un viatge per l'univers desconegut des de la butaca, organitzat per, com no, el Centre Cultural Can Fabra, i eh, la Star Wars Catalunya i Star Trek a Espanya. Doncs Radio Geïtat Vella va ser allà i va parlar amb els organitzadors. Doncs vinga, ho escoltem i voltant per, la, per Can Fabra okay. ens hem trobat el Pau Vinyes exactament en què consisteix aquesta trobada de Star Wars i Star Trek a Can Fabra doncs la idea era unir dues propostes en una de sola perquè la gent de Star Trek eh, fan una proposta de cinema de ciència-ficció un cop al mes i a Star Wars la proposta del taller i de l'exposició prevista per l'any que ve aquí a la biblioteca al Centre Cultural de Can Fabra doncs vam eh, creure oportú Donc enllaççar i fer un, un corplay de, de germanó entre aquestes dues entitats eh, que són doncs fans d'aquestes dues sèries o pel·lícules de, de televisió. Diguem que tant Star Trek com Star Wars eh, ja és un, com una història mítica, ja és tot un element audiovisual de culte i també tenen un espai aquí a Can Faura, oi, Bau? Sí, perquè la biblioteca d'Iglesias de, de Can Fabra és una biblioteca especialitzada en còmic. Uh -huh. Per tant, doncs, eh, la idea aquesta d'aglutinar tot el que gira al voltant del còmic, doncs suposo que, que la idea és aquesta. I, I bé, la proposta és, és unir i esforços perquè la gent on doncs, s'ho passi bé. És una activitat d'esbarjo, d'entreteniment i, per què no, de cultura, no? perquè la cultura també es basa doncs, en el món de, de la ciència-ficció, del còmic, que també ens han deixat un llegat important. Mm -hmm. I en la pregunta, no sé si com es podem posar en contacte o com us va posar en contacte vosaltres amb Star Wars Catalunya i aquesta associació de Star Trek? Bueno, van ser ells, eh? van ser ells que van venir, van fer aquestes propostes, algunes també van sorgir des de la biblioteca, I, i bé, la idea és aquesta de, de que l'espai i centre cultural de Can Fabra, doncs, a part de dinamitzar i, i donar a conèixer la cultura pròpia, la cultura de de Sant Andreu i del districte de Sant Andreu, doncs alhora també fer doncs, activitats d'aquest tipus que no deixen de ser doncs, un, un recolzament doncs, a, a nivell de ciutat no? i que també, doncs, que d'alguna manera, Sant Andreu figuri a nivell de, de ciutat com un pol d'atracció a nivell cultural i d'esvarjo. D'acord, Pau, doncs moltes gràcies i segurament serà una tarda molt especial pels visitats d'aquí de Can Fabra i encara una mica menys avorrida de lo no normal i molt especial. Sí, sí, vull dir, ara passant la faran una pel·lícula que es diu Destinació a la Lluna, i aquesta pel·lícula a mi m'ha fet gràcia perquè jo, com que sóc aficionat a les aventures de Tintín, m'ha fet gràcia perquè va ser la pel·lícula en la qual l'ERG es va inspirar per fer el, el doble àlbum, Objectiu la Lluna i Encaminat damunt la Lluna. I avui a l'auditori la, faran la projecció d'aquesta pel·lícula, que el que pretén aquests cicles de ciència-ficció és dir que més enllà d'aquí el nom, més enllà de Star Wars i de Star Trek, hi ha hagut un precedent, i aquest precedent ha sigut el cinema de ciència-ficció, i el cinema de ciència-ficció eh, no l'entendríem avui no entendríem Star Wars, no l'entendríem Star Trek sense aquests precedents, i aquests precedents són el, el pilar que ha fet que s'hagi arribat on estem avui en dia D'acord, Pau. Doncs moltes gràcies, moltes felicitats per aquesta activitat tan especial i tan divertida que he muntat aquí a Can Fabra. Gràcies. Estem amb el servei d'aquesta trobada Star Wars Star Trek a Can Fabra. És en Ruben Molins. Hola, bona tarda, Ruben. Hola, bona tarda. Com va sorgir aquesta trobada a Can Fabra de Star Wars versus Star Trek? Bueno, la idea és ja ser una miqueta friki, no? Per tindre aquest tipus de idees. La, bueno, la idea va sorgir de que voliam fer alguna cosa a Can Fabra, ja que és la biblioteca, pues per antonomàcia de, del còmic i també tenen molts temes de cinema i volem dir, bueno, bueno, si fiquem alguna de veritat de, de còmic, de, de, però en real, no? que són pues, bueno, portar soldats imperials, i muntar algun taller i alguna activitat per, doncs, bueno, per que el tema aquest de, de, del còmic aquí, no? a Can Fabra. Però quines activitats hi ha previstes aquesta tarda i sort a Can Fabra? Aquesta tarda tenim la eh, primera visita de tots els soldats de la Guerra de les Galàxies, més alguns també d'Star Trek, que s'han apuntat per intentar fer com una espècie de batalla entre ells. I bé, bueno, eh, fem un taller amb el Nacho Fernández, que és un dibuixant conegut pues, per còmics com el Dragon Fall, no? que va tindre molta fama per ser pues, una paròdia del de, de Bola de Drac. I bé, bueno, està fent un taller per nens, amb moltíssim èxit, perquè ja estan registrats per dos torns, uns 40 nens, i, bueno, I també s'està pues, eh, fent una projecció, gràcies a Star Trek a Espanya, s'està pues, fent una projecció d'una pel·lícula clàssica dels anys 50 de Viaja a la Luna i Cineforum, a part d'unes quantes explicacions i conferències que fan ells. Però Rubén, no és el primer acte que montes, m'has explicat que tu tens com una mena d'empresa que es dedica sense ni de lucre sobretot a fer aquesta activitat i altres més? Quines activitats has fet, has fet més? Mira, ja te rectifico per una manera així perquè nosaltres diem, som dos amics, que no som ni associació ni som empresa, som dos amics que ens reunim a fer coses que es diverteixen, que són coses friquis, sí, que són també coses culturals o presentacions de llibres o de pel·lícules, doncs pues això ho fem no? a nivell tan oficial com, com no oficial activitats que hem fet, pues doncs amb hem fet conferències dels anys 80, bastanta coses hem fet a la també hem presentat els Blu-ray oficials per exemple de la Star Trek o del Superman, no? amb Paramount Pictures, amb Lucasfilm, hem fet cosetes així, I hem fet també per exemple hem fet al 2011 en el Museu d'Arqueologia de Catalunya una exposició d'Indiana Jones bastant important, va tindre bastant èxit, fins i tot internacional, que vindran els advocats de Lucasfilm, i bueno, que ens tallen el coll, però vam posar objectes d'escala real de, de les pel·lícules, l'Arca de l'Aliança, el Sangreal, bueno, tot el que es veu a les pel·lícules, dins del museu, que va ser molt magú, perquè era barrejar tresors de ficció tres tresors de veritat, va ser un éxitazo. I altres cosetes que hem anat fent en altres llocs, però tot més o menys d'aquest tipus de sintonia, i conferències, això, projeccions, exposicions, etc. O sigui, els volen assistir a un dels actes que organitzeu on us poden trobar, com se'n poden assabentar? Bueno, com em dic som dos amics, o sigui, tot està fet en pla molt senzill i llavors, a tema promoció, no, no busquem una gran promoció, qui promociona més és el lloc on fem l'activitat, amb la qual cosa, a vegades costa de trobar-nos, es diem robents produccions, però eh, es poden trobar al Facebook, i allà posem tota la informació. Ah, també hi ha una pàgina que es diu Indiana Jones Spain, que també surt bastanta informació del que fem nosaltres, a part de l'Indiana Jones i pels fans d'aquesta saga. Uh -huh. Què tenen? Star Trek, Star Wars, Indiana Jones... Per crear aquest univers, aquests seguidors que siguin capaços de fer qualsevol cosa, de bastir se passejar per, per una biblioteca, a barrejar museus d'arqueologia, reliquis reals i fictícies... Què tenen d'especial? Bueno, jo penso que ja forma part de la història contemporània, sobretot en el nivell artístic, cinema, són pel·lícules que van crear un mite Uh, Star Wars es pot dir que for, va ser la, la primera que a nivell de, de fans va fer el moviment més gran que ha existit no? va ser convertir eh, fans o, o admiradors d'una pel·lícula a fans adeptes i jo penso que va ser a uh, Star Wars l'any 77 qui va començar tot això també tota la part de merchandatge i companyia que el que va fer és multimilionari el senyor Jos Lucas a Indiana Jones és pues més del mateix, és com el Primo Hermano i més Harrison Ford, és protagonista de les dues sagues. A la Star Trek lo mateix, venia d'una sèrie amb èxit que ha anat, més a més, creixent poc a poc, potser, amb un altre ritme, no potser amb els tants fans com ha sabut agafar Star Wars, des de nens a grans, tots els fans que ha agafat, però Star Trek pues sí que s'ha mantingut eh, aunque tingués una, una segona fila, no? aunque estigués en segona fila ha estat allà fins que arribat ara per exemple J.J. Abrams fent dos pel·lícules molt, molt en la línia de Star Wars que penso que són un exitazo i, i penso que crearà més, més genovidad fan estar molt de moda els frikis, estar molt de moda els geeks, els hipsters eh, els otakus i tot això i això pues, hi ha que aprofitar-ho ara perquè és el que quedarà per, per més endavant la gent no té vergonya ara i, i bueno hi ha molts mitjans per per promocionar-se en rotllo friqui, no? D'acord, Rubén, doncs moltes gràcies i moltes felicitats per aquest acte que heu muntat aquí a Can Fabra de Sant Andreu de Palomar. Moltes gràcies. A tu, moltes gràcies. Ens a la biblioteca de Can Fabra aquí a Sant Andreu i estem amb un personatge molt especial. El teu nom? Em dic Mont Barçac, soc Master Jedi i pertanyo a l'associació Star Wars Catalunya. I aquest, darrere aquest personatge qui es troba? Em dic Mònica García Sagol i bueno, fa uns 6 o 7 anys que em dedico a fer de figurant de, de Star Wars. Explico una miqueta la història de la vostra associació de Star Wars Catalunya. Mira, doncs en principi la nostra associació és força jove, només fa un parell d'anys que té vida, Eh, i bé, va sorgir de fet perquè som un grup d'amics que pertanyíem a diferents associacions però érem separats. Uns eren els dolents, els imperials, els drets érem els bons i érem els rebels. I pel fet de ser de diferents bàndols eh, a vegades ens trobàvem en situacions doncs, que no podíem fer actes conjuntament amb aquestes associacions. Llavors vam decidir que com l'amistat mm, passava més que altres coses doncs vam decidir fundar l'associació Star Wars Catalunya i, i, i, bueno, i aquí estem. I com va sorgir el fet de muntar aquí un acte a Can Fabra? de Star Wars Catalunya. Qui va tenir la idea? Com ho veu com organitzat tot? Bueno, nosaltres hem estat convidats. Eh? Això ho han organitzat a l'Ajuntament de Barcelona. Aquí fan una sèrie d'activitats relacionades amb el món de la ciència-ficció, Star Wars i Star Trek. I com tenim amics dins del món, doncs ens van dir si volíem participar i nosaltres encantats d'anar tots els events que siguin possibles i fer passar-ho bé a la gent. Quants membres hi ha dintre de Star Wars Catalunya? Nosaltres, ara per ara, som uns 23, 25, més o menys, eh, t'ho dic a ull. Com va sorgir tota aquesta fascinació per l'univers, la història Star Wars? Bé, bueno, una té doncs, la sort d'haver crescut amb la saga clàssica, amb l'episodi 4, 5 i 6, i des de ben petita que, que ho he disfrutat molt i sempre m'havia agradat molt, i arrel de les noves estrenes de l'episodi 1, 2 i 3 que es va tornar a reactivar molt en aquest món, doncs vaig conèixer una sèrie de gent i em vaig interessar pel món del costuming, del món de les disfresses, i vam començar doncs, a fer-nos les nostres propres disfresses amb una amiga i d'aquí va deriva, vam anar coneixent més gent, més gent, més gent, fins que ens hi vam ficar de peus a la galleda, com qui diu. Descriure una miqueta pels nostres oients que no estan aquí, quins personatges puguem veure aquí a Can Faure? Avui mateix, doncs, mira, tenim dos, dos Strum Troopers, que són, perquè els, els que no sabeu el nom, són aquests que van vestits amb les armadures blanques, amb els cascos. Després tenim dos bobes fets, que són una mica diferents entre ells, perquè pertanyen a diferents episodis, que són els caça-recompenses, que empresonen el Han Solo. També tenim el Han Solo. I després tenim a la Padme, de l'episodi 3, amb, amb el trage, amb traig aquest que porta quan està embarassada. I jo mateixa que vaig de Gerai. És una miqueta, una varieta de tot, una mica de tots els personatges, sobretot esteu aquí, us doneu a conèixer, veig molta gent a fora que s'estan fent fotos, sí. és una fascinació. Eh, quines activitats teniu previstes o esteu portant a terme aquesta tarda a Can Fabra? Ara de moment hem acabat aquí amb el vestíbul principal que, que havíem de fer una mica doncs, la benvinguda a tots els assistents del taller que hi havia previst per aquesta tarda uh -huh. i doncs, ara es tracta d'ambientar una mica la biblioteca sense fer molta fressa perquè és una biblioteca però es tracta de, de fer una miqueta danimada de... la tarda entremig de la gent que està aquí disfrutant dels còmics d'aquesta biblioteca a Can Fabra que és una de les especialitzades en el món del còmic. I com ambientareu la biblioteca? Es tracta d'anar per entremig de la gent que està a sense molestar gaire, però fer-nos veure, agafar llibres, entregar llibres, recollir llibres, coses d'aquestes. Una mica, doncs, el dia a dia d'una biblioteca, però amb personatges de Star Wars. D'acord, doncs, gràcies. I et deixo que continuïs gaudint i, i decorant aquí la biblioteca de Can Fabra de Sant Andreu. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Continuem aquí la trobada, Star Wars, Star Trek, aquí a Can Fabra, i estem bé amb Julián Sánchez, president de l'associació Star Trek a Espanya. Bona tarda, Julián. Molt bona tarda, què tal? Es parla una miqueta sobre l'associació Star Trek a Espanya. Nos doncs mira, és una associació sense anem de lucre que vam fer cap allà el 2008 per aglutinar d'alguna manera tots els trequis que tinguessin un punt de referència no volem ser els millors però volem ser els que la gent que, que li agradi a Star Trek vingui a nosaltres perquè li donem doncs, coses com la que estem fent avui. Quants membres hi ha a l'associació Star Trek a Espanya? Doncs, ara som a la vora dels 250 més o menys i la veritat és que cada vegada avui hem fet un soci nou, precisament. Vull dir que ara seran 251. Més o menys, quines activitats estiu preparant aquí a aquesta trobada Star Wars, Star Trek, com a part de l'associació Star Trek a Espanya? Doncs mira, nosaltres amb l'agenda Star Wars ens, ens portem molt bé i nosaltres volíem fer aquesta pel·lícula i una sèrie de, de ciència-ficció antiga per, per veure que no només és l'Odara, que són efectes especial meravellosos i que efectes especial els, els hi ha hagut sempre, però d'una altra manera. Llavors, al mateix temps, els de Star Wars tenien preparat una cosa de cosplay i tal i ens van dir, i per què no ho fem tots junts? I vam dir, perfectament, i llavors hem fet una mena de més enllà d'Star Trek i Star Wars per fer no només que estem junts, sinó a més a més que fem la pel·lícula aquesta que és molt més enllà d'Star Trek i Star Wars. Què té a Star Trek, aquesta saga que és una, una sèrie que va començar, ara és una pel·lícula dirigida per J.J. Abrams, per aglutinar tants seguidors i després de tant de temps? Bé, és una sèrie que mai ha sigut la ciència-ficció clàssica, és a dir, sempre ha tingut un contingut eh, sociològic, un contingut moral, un contingut de novetat, per exemple, l'any 62 que va ser quan va començar, dos anys després es va veure a Estats Units el primer pató entre una persona de color i una persona de raça blanca que això seria impensable en aquella època, però clar, el Jim Rodenberry que va ser el que, el que va crear va dir, bueno, no passa res, ho fem l'any 2300 i fora l'espai no passa res i realment ho va fer molt bé perquè va detectar moltes coses sociològicament incorrectes en aquella època i ho va de detectar i ho va mostrar amb tota la tranquil·litat. Sí. Llavors, eh, tot això i una filosofia de pau, d'aventura, d'exploració, sense ànims de guerra, una societat on, per exemple, els diners no existien i on cadascú podia fer el que vulgués, la veritat és que atreu molta gent. Mm -hmm. Què us sembla des de l'associació Star Trek a Espanya aquestes dues pel·lícules que ha dirigit el J.J. Ames, el productor de l'Ost? que us sembla com a vosaltres que hagin recuperat aquesta sèrie i l'hagin importat al cinema? Doncs, hi ha de tot, la veritat és que hi ha de tot hi ha molta gent que diu que això no és Star Trek hi ha molta gent que diu que bueno que sí és Star Trek però d'una altra manera hi ha molta gent que està d'acord perquè la veritat és que el que sí que tenim que, que agrair a Gigi Abrams és que una, una sèrie ja longeva que, que feia molts anys estava una miqueta de capa a caiguda llavors ho ha revifat molt ha, ha agafat molts nous seguidors i ho ha fet bé, o sigui, a mi personalment personalment, eh, a mi em van agradar, tant la primera com aquesta segona. Aquesta segona una mica més perquè fa molts guinyos i perquè ha posat eh, la sèrie eh, semella especial que es deia la, a l'episodi de la sèrie i la ira de Kant ho ha posat tot junt i la veritat és que ha trobat el Benedict Cumberbatch que és un actoràs per fer de Kant, per fer de dolent i, i la veritat se li ha d'agrair. Si a algun dels nostres oients si li agrada Star Trek, és un trek on us pot trobar? I, per exemple, quins actes porteu a terme properament? Mira, ara tindrem, aquí farem una sèrie, com avui hem començat, farem una sèrie de, de pel·lícules i estarem nosaltres, per al que vulgui acompanyant-se, que estigui aquí. Però tenim una pàgina web, que el poden trobar a www.clubestartrek.es, també en Club Estat 3 d'Espanya a Facebook, a Twitter, a tot arreu, les xarxes socials ja sabem que tots estan. I a més a més, allà es poden fer socis o es poden interessar, o a la mateixa pàgina web tenen una, una sèrie de llocs pels no socis, perquè si es volen fer, doncs perfecte, i si no es volen fer, que s'acompanyin, perquè si són trequis, doncs tenen que estar amb el club, eh, socis o no socis. Has dit que passaré una serà com sessions de pel·lícules. quan seran? Quines pel·lícules seran? En principi seran 12 pel·lícules. Eh, en principi només hem fet aquesta primera, però totes seran entre l'any 50 i 60 per veure eh, el que era la ciència-ficció en aquelles èpoques comparant-la amb el que és ara. Després farem una mica cinefòrum, i si tenim temps, si no, mira, mala sort. Però, bueno, de tota manera, una mica arran lo que deies abans, també hem anat a, a tots els salons del còmic, tant el d'aquí com el de Torroella, i fem avenç com aquest, i properament farem un, un dia a trec per commemorar el 20 aniversari d'Espai Profond Nou, igual que vam fer la nova generació, que vam fer fa... Tres mesos. D'acord, Julián, doncs moltes gràcies i moltes felicitats per aquesta trobada Star Trek contra Star Wars aquí a Can Fabra de Sant Andreu de Palomar. Molt bé, doncs això és el que va passar aquest dissabte a, a la plana de Can set, Fabra. les quals de set a Can Fabra fins a més o menys les 9 del vespre. O sigui, hem estat tota la tarda a ambientar la biblioteca a Can Fabra amb Star Wars i Star Trek. Molt bé. Doncs nosaltres, que no ens dona temps per res més... Per res més... Uh, Moltes gràcies, Susana Hàbila. No, I eh? ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau. No